Peiotxeberri egunon maiatzaren ogoita amara gaur, bada bi astea aipatzen ditugula Euskal Herrian gertatu greba bat adibideak, elduden asteartean funtsian beste mobilizazio bat biziko dugu Ipar Euskalegian, baina gaur ego euskalegian gertatu beste greba bat aipatuko dugu. Azken bi asteetan aipatu ginituen emere eta ogei garen mendeko grebak, gaurko mendearekin bukatuko dugu. Hinen dugun bait e, historian daitzen dena bere halako historia, e, azken urteetako historia. E, duela ama hurte susen greba horoko bat deitu izan zen egualdeko lau provintzietan, bi mila mairuko maiatzaren ogoita mahean. Greba deitu zutenek aldaketa sakonak egiteko galdera, e, lusatzen zuten e, partikulaski arduradun politikoer zerga politikan moldaketak nahi zituzten ta baita euskalheri osoarentzako eskubide odrecho sozialak hola ba, aipatzen zuten partikulazki eh, osasunean hezkuntzan etxe bizitzan eh, derecho dieek bertzirela xe goxtatu eta partikulazki langabeziaren eta pobreziaren kontra guteko Kapitalismoak ezagutzen ditu irregularki krisi larri batzu, 2018-koa adibidez? Mundu mailan eragin handi batukam zuen, gosete oldartze batzu gertatu ziren, estado batzuetan, eta aipatu behar da ere adibidez ondorioztatu zuela krisi horrek, arabiak, deitzen dena, arabiak udabegia 2000-a jamekan. Ez pentsatu behar uh, erri aberatxetan bakarrik, eh, era gimbat okantzuela. Europa osoan uh, pobrezia garatu zen, eta Euskal errian ere langabezian zirenak eta, eta bikote gazteak partikulazki eh, honkitu zituen, azken horiek etxe bizitzaren uh, hipoteka bizkarrean baitzuten. Hala, beraz, Mundu mailako krisi bat, uh, senditu zena munduko estado hainitzetan. Aipatzeko da, dibidez, gipuzkoako azpeitiako kasua? Bai hori da, uh, egualdean badira estatistika batzu, uh, dibidez azpeitian, hama eh, lau mila biztan ne dituen herri uh, hoktan, uh, bada industri historiko bat, eh, altzairuen uh, inguruan, eta beraz uh, 2008ko krisiak uh, sektore hori hunkitu zuen partikulazki, eta beraz uh, azpeitean uh, edo azpeiteako erriko etxearen zerbitzuek uh, uh, plazaratu zituzten uh, estatistika batzu, aipatzen uh, zuten herrian, beraz krisi horren aintzin uh, egun bat familie laguntza ekonomikoa behartzuela, Eta hiruzpala urte berantago, laueun familii beharretan ziren. Beraz, hor, ora, adibidez, azpeitiako kasua, kasu simple hartzen badugu, ikusten da, beraz, kresi ekonomikoen eh, ondoriua. Griba orko hainitz deituak izan dira azken urteetan, joan den asteetan aipatu duzun Anistasun sindikala, horrein agertzen da Euskalegian? Bai hainitz izan dira, ezan eh, behar da Frankishuaren denboran, eta eh, ondutik ere dimentxo politiko bat ere, okan zutela eh, greba horoko horiek, eh, azpimahatzeko da, dibidaz mila behatzeun, eta erogaita amal gertatu zena, aipatzen da, beheun mila jennek parte hartu zutela horretan, gerostik, eh, azken urteetan, beraz, erogaita eh, bat garen bendean, izan dira eh, greba horoko hainitz, eta dibidez, egungoa, eguna aipatzen duguna, beraz, eh, apirilan deitua izan zen Ego Eskoalegi osoan. Egan meag da sindikatu abertzaleek eta beste sindikatu txipi batzu deitu zutela. Sindikatu gisa ikusiak diren sindikatuek ez zuten deitu. Eh? Beraz, bada niztasun sindikal bat Egoaldean. Ego, ego Eskoalegian hori hartzun handi bat ukantzuen, eh? 2000 Aipatzen da, erunka enpresetan uh, izan zilela grebak, eh, enpresa handietan partikulazki, eta beraz, uh, erran behar da. Eh. Dunbait, hiru hastez hor, uh, aipatu ditugun grebak, bai, pundu komunak dituztela, eh, dira beti langilien dretxoak eta horokoarki dretxo sozial batzu siurtatzeko edo garatzeko. Untzada, pehotxe begi, esker gurekin egonik aste-agte untan ere eta helduden aste-agte. Bai, mil esker zuer eta helduden aste agte